نما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا باولا دان مخې ده مونږ اوقات چې څنګه نو بیان شو هر کله دا معلومه شو چې مونږ چې څنګه دا عبادت ګرځي او مونږ زریعه دا ثواب کردی با آغا حد چی محمود کردی اللہ رب و رزت په یو خاص وقت کې بو متعین و کې کی آغا چی کمدنو زریعه دا عبادت کردی نو په یو وقت پوری متعین و اوز دا آغا متعین وقت کی دا جمع پارا یو زریعه پا کار دا یو اعلان پا کار دے د خلق پاغ خاص وقت کی جمع شی او دا وخت دا ذریع دا عبادت سکم ننو عدا شی د دا آغی دا پارا سکم د اعلان نپارا دا خلق را جمع کی گی نو مختلفی طریقی وی نو یووی اعلان برای اعلان بس اعلان من حیث و اعلان د سر خبرول شریت دا نهړل اعلان برای اعلان شي او دا فقط س نهنوخبر راول شي بلکې یو شریعت دا اوړل که دا اعلان هم شيشریت یو دا اول داسوم شي اعلان هم شي او دا اعلان من شعائر الدين موجز داyticks تندنه من شاعر دین وګړي دا دې له شاعر نو وګړي دا غیده پرای طریقې خاص مقرر کړ او قالی تاریخې بشريت کې آزاداني په پای کې له دې خبرې خیال ساتل شو پج سرهاننو شي او دا چې کمو د شوین نه شي او دریم پهج کې د خلکو خلافاف را شي چې هغوی په توخیان کې او په الت کې حدته رسیدلي دي توخیان او والالت کې چې حت حد سررسېدلې وي د خلکو چې کمدننو دغ خلکو په کې چې کمدننو خللاکو مشي ځکه دا یو چې د هغ کوم شاع دیني د هغوی چې کوم تمماو حالله اغیف و ضلالت کی تکمدن و حد ترسیدنی بھی او دو ضلالت مخترابان بھی و دا غیف و دین کم شاعر بھی مغلق آغی کے دا غیف خلاف پتار دی دا خلافیو عمر مطلوب دی عمر سر مطلوب دی دا غیف بیان سے کمدن و دی باب کی نظریو اور ابو ربہ کے خیال کو ساتھ لے ہوں۔ نو اعلان کرتے ہیں اعلان لوغت کی مطلق اعلان تو او اور شریعت کی اعلان مخصوصہ اور فقہ مخصوصوں کی پالفاظی مخصوصہ اور اعلان مخصوصہ دے فقہ مخصوصوں کی فالفاز مخصوصات حد. او دا جه کمدن و آزاد نه. او دا جه کمدن شریعت مشروع کرده وی. نواغذائی و مشروع ہوئی. او دا جه کمدن شریعت نوی ملے. نواغذائی چه کمدن دا زان نه. اغیل اوقات متخرر آل. دا غلوفی الدین نه. دا جه کمدن و غلوفی الدین نعزان تذکرات تول مسائل اغذ کرکی تقریبا در بابون پا کروڑی دی اولنی که دا مشروعیت دا آزان قیفیت دا آزان دی اولنی باب پدے که دے ورپسے باب پا فضیلت که دے ورپسے باب پا فضیلت که دے اور ورپسے باب دی لا ترجمہ دے اور ایک دو پسل نری فاغذ کم ننو و نو آزان یو سو مسائل ذکر دی شا آزان قبل الوقت فتی او اهم مسئلہ آزان قبل الوقت تس یو سو مسئلی آزان مطالق احکامات او فاغی باب بلا ترجمہ کی ذکر دی دیکی کیف شرع ال آزان و کیف ال آزان آزان مشروعیت سنگلی فصل دې قضې شروط او کیفیت د اذان او اقامت څنګه ني؟ اذان او اقامت کومې په اذان دي؟ مدارک څنګه ني؟ کلمات اذان او کلمات اقامه اړې باندې مستقل دیوې او باسترونې وانا سن رضي الله تعالی فقال ذا قرنار عندنا او دا کرو نارا و ناپوس دا اگدہ واقع ذکرکی رسکو دا عبداللہ این نزید ابن عبد رب دی ہی پسلتالیس کے عوید ذکرکی نمبر تسکیلی آمدہ ایکی ذکرکی قدل طلب و قارل عوید ست اللہ ان ملاو شو دائی قدیب باندې چاکم جنو بہت سکو دا خلق اجمالی د راتلو دې دې کې ترکیبونو د تاجستشته تعلق دی و دې د وورو د ناپوستي راوپرونو سره یو ګډو نه سره یو ګډو نه سره تذکرہ سره ومره مطلب دی وي چې مونږ د ازان مکونو طریقه د خلق خبرو په دې بحث او مشوراو د خلق خبرو نصو می خبرو خلق خبرو نصو می خبرو می یوي پوره يو وي مي داغني مي مور ببلو بار مونارو جوړونه کوي که وسبلو مور ببلو دبلي وي به ګل باغاو نا پوڅوي هر کې سور نو پوه سپېلې و سه ی وه سره یوود نصاره یاد څوک ترتیب داسې وایي چې یو وووود به غورور او ناخووس په ایستاان و کو داسې خوت دا خو نومو ی وو نصارو غور نه دی بل کې وا نه دی بله یغوی بهی وهله او یغ به شپلا وهانه غور خوا نه دی بل کې نه ترسیب غوب نو مسله جوړ ککه دا په ژمالی خبره غ نه خلکي په داسې تاریخی تولو ورسا باې لړه دی ده ددل د د را غ او مجو شو پهدل دې کر کړي نه دا بس مطلب دا چ د وور س کې را اوړ د غړ د او سره مجوس رس شو راات شو نوبل د ژمالي ځ کم نو لاند د خبره کړی دی ک ترسیب تااجه ه بې اڅې لري اعداسه د ورځې په څیر یو پلان پایره ګان مشه ور هیوي نای ویله او په دې تاسو باندې نو شه به شر تاسو دویار و شپې له راځو بيداش شپې هغه کو دی يهودو کار نه مونږ لري يهودو کار ولکو داوی به غوړ به یو بل لراځو خبر باندې کوښښ ورته وی دا پوجا کنه دې شایا کار دېږي ورستګ کاله رګول اړی یو سروا د پنه باسي رډاله سکی ده بیا د ودل د او میرا بیلانو ګلندوی په بیلانتو کوم کړسه ائ سوال اذان کوي ترې رېقام چې اذان د زاد بدلې کی او اقامت یې او جوړل کی وې ترې رېقام او ورنه وصله کلماتو کلمات نه احنا بو بنزبانی کلمات والعظام پنزل لجتی پنزل لجتی سالور زل تکبیرون نی سالور زل شہادتین نی سالور زل خیحالتین نی مچارتی نی بارا مچارتی نی بارا آخر کے دو زل تکبیر دی نصوص و سودا آئیو لا الہ الا اللہ نصوص بہنگا دا شوافع و كلمات والآذان نلس دي اغير ترجيح قائم دي شهادتين اغير صلور دي کنا دا شهادت دا توحید و دا رسالت دا صلور چه دي صلور زلائه پا مذوئی فصلور زلائتی دو فولدان تار اشهد و لا إله إلا الله شهد <تصفيق> او لا اله الا الله دو د په مذاه فرو زلی دو ته ترجی سوو ترجی دا ترجیي د ه قیللي مستپلوور زلی په شاور ځای کې نه صرف په شاهه نه پلوور ځلی وه سره جاات خو مزهه شو نو فند را سره چې چاری شي د سوشيقدرې خبره نولس شي سوشي نولس ونولا سيكمدنو آغا دي امام مالك رحمه الله تعالى آغا جيكمدنو امام مالك رحمه الله تعالى آغا كلمات ده اول لسوي ده ترجير قائل لئي و تكبيرون الس اولاني دوو او دعایته کاو نور امام شافعی رحم الله قبر رسول ان الله سنت دی ولر کن قدرتې څوم څه ولز قدرتې خبرې 19 منتی دو مساوی 17 امام شافعی رحم الله او امام مالک رحم الله تعالی د دې تدبیر ده خبر باندې کوو دا حنا فضیلت دې له حنا او آزانان د بلیلال دی آزانان چې کمنو د بلال دی چې د بلال د زیله پاو پازان کې فارې کې چې کمدنو فارې کې دغه نو ترجیو پې نهوه ابروان کوئی دی. ندارا بیلاب لجلاتان هو ازان تا احناف زلیل لے دلائل ای ڈیر دی. آروان دی. تا احنافو چه کمدنو دوگا دلائل Edin�gement, !​ hyukveti German supercom Transport, AUDIOT cath Donald Greefashu 是 apanese sind und cottawngel, thood liegen left under 없는 sembly四課 suspiro Meeting Yολor even Darrie climb to denen, anbulам 등 이정วе aest�str what, آزان دے شواقع و ذلیل دی احناف و توی کہ آزان دے حلال قانون لے او آزان دے الملک النازل من السماء رست و قصل سالس کرائی آزان دے الملک النازل من السماء دوار افل لیو تشریح سی اذن له محذورا اذان دته ابو محذوره جل الله تعالی هغه کی ترجیح راغله ده د پاره د رب اسلام د شهادت نو سره مانوس نو مانوس نو شهادت نو سره دا چې ته نبی رسول می چې یو ځل سره له وایې چې په ټوک له سنت ته ځای بیا نه غلط شي ته نو دا اول ځان سره وي نو بیا به تیېز و دا ځان سر اول دا لونه ټیکل چې بیا به چې کمو تیز ووي دا د زده را د بس اسلام نهپه چې دا اسلام د زه پهسیې خص شيدي دا تشریان نه د ودینا د بلال آزانان تشری دی بلال پااضان کې ترجیدي شته او موواین د نبی سلا په السلام او دا ابو محمود عطا بدل شیو ا دې وجنه بولله سندره مولا شاول زیک لیکلي ارشاد الرحم الله تعالی فرمایي کاسو کو وای چی ز په سہیل و یا تمال وکي چ ریوايت صحیحي سنندن فضل ریوايت ز عمل وکم بغد امام شافعی په مزه عمل کوي او کسو پوری چې زه د چې قو غعمل وکم چې کم نبی دی سلام کړه دی سر سره بهګوري خو چې قشاندي وکم چې کمم چا کړه دی نبی دی سلام غ رااح ناف به مذهببه او د نو نبی دی سلا سلام قانغونن او هغه د کندو لا راځان کړه دی تونولو مری کړه دی کې ترجي نشته دی د زهکه احاف هغله چې کمدنو ترجي ورکي نو یو مسله دا دا وی او روان دروځو ګل الله اکبر الله اکبر دی باندې مکی جواب ما او چې کومه ابو محظور رضی الله تعالی او بریایت کې ترجیح راغلی نو مطلب دا ته چې ان نور دا لپاره در حق اسلام مو دوی دې کله نودار دي زه اقامت كلمات الإقامة عند الأحناف والذي في نزل الزشاش ها دعزان دو طلبات قد قامت الصلاة دو سيشو قد قامت الصلاة نصوش فندر جمع دور قدراتي خبره والذي تبقى فاندره جمده سوشو واللس ووللس ووللس سوشو واللس شو نو دا کلمات والإقامات عند الله نفسو شو واللس تشوافشو بنزباني دا کلمات والآذان شو نو آغا دګلګا ګټم په قطرال او ولانيه الله رب پر د لشو شهادتین دغلی بس فلور شهادتین نو سو دی شو اته اته د دې ما شکایتونه تاسو نو سو ترانه دوا او هلته چې کنده نو دوا دی شو سلو د نو سو شو دوا په دوه دوه دوه د دې چنډه او قطامه صلا دوا دی نو سو شو اښو سیدانا اوجر پسې دې کمنونو الله اکبر الله اکبر سیدت وزل شو سې لز ايو الله لا اله الا الله نو سوس یول لا یول زلې کمدنو کمنونو کلمات دشاري دا ځان کلمات ال اقامت کلمات ال اقامت یول ال زل موالید څخه بل نو غېت اقامت السلام نور نو د شوافه وبښان په فاطمه ته سلام کوي یا علوي یا علوي نو با سره دې څنګه یو خو اسانه توجی تشاور الله رحمنه الله تعالی هغه ورو دا ټول شي کیږي باندې کې دومره دعا لښت صف کامل و نعمل کان راهنا په طریقه ولا سټ او او په زاره کور غ نه به د نورو مصله د خورران د قماتو به شانتیدي او لوغا کو په چې کم یو لغات ېنوخوررانو که نه بس دغه شانې داون چې کمو قلیماتو خورران به شانتیدي چې بس کم یو کېږي کی پهلهکه او لامر ذهب دجارې اح ناف د په پااکمل با عمل کوي غ رااحنا په دی او نور چې بس ګزاره کو د پارې بندې کوکې لکه دومره سختي نشته وذا جغل الاولى دغيري او لالا ذا ذا وجد التعصبات المذهبيو دوجنا او التعصبات الجنديو الحزبيو هذا وجد الشوق في حياتنا هذا وجد الشوق شهرتنا هذا وجد عدل تعلق الهينا د جوزیاتو او د جزوی مسالو ده وینه تعصبات انتہی سیوا شو شریعیه متهلی ده وینه اړی سکندونو بل پرسب دیدی او لا ک بالکل د یو بل مقابلو ګرځی دا په pano عالمانو یو بل سره بدی یونی و مسله کې وسو دناکو ولکنه تعصب او نو دا وروه اوس لکه د زیات ان انہی لکه تغارشی شخصیه و نیمه مصاله و ادعید و جنبا یوبل بلکل پریدی بس لکه دیوبل سور پی بد لگی دا شوی لکی گی چه پلانکو سر چالاس ملاو پکنا بس ادعید و ادعید شاگردین و اتلید صرف و اتلید سلام باتن ناشوی لاک و سروم نمیلاو دا لکه دا شاگردان و تربیت نو اخصوص تا بذیبانی دا خوابرا نه نو خانده لکه دا شد دا زمرا او یو یې مسله کې دا غلو چې ده او یوې مسلې وو چې نیمه مسلې دا و چې د دومره تعصب او د تنفورفیزا چې دا هغه زمونږ نه د دین چې کوم نور له کډاډیر ماښګرې ده به نه ما تشاول یزاره مه الله خداوي زموږ چې کمدنو قام چې مونږ او تاسو نو احنام آغای چه کمدنو شوافی زان لده دلیل گوی یو دا چه کم مونده وعیت کلی چه ایو تیرال اقامت بلده شوافی و دلیل آغا چه کمدنو دریم نمبر روایت ته مراتین مراتین والاقامت مراتا مراتا والاقامت مراتا مراتا اقامت یو یو دلیل اقامت سوشی ری؟ یا نا احناف و جلیلو آغاز اکنجنو یوش اکنجنو سلورم نمبر روایت ول اقامت اقامتو سب عشارتا چلی مدن اقامت واللس پلینی خستفار بکراغ لے دی دارنگی لسن نمبر روایت اووم نمبر روایت اووم نمبر روایت کی را احناف تو او کومشي ده کړه ویته او د کلمتن واحدتن واحدتن توجيه احناف او حدا کړه دی په خپل احناف نه ګړنه دا حدیث کړه دا توجيه خلکو دا احناف چې کوم نه د ځان ته توجيه کوي دا ګورم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لبلال اذا اجذن فترسل واذا اقم فحدث څنګه اذان کوي ولکه فترسل علومات کو ګذو ګذوای از دا ګذوای او چې کله چې کندنه یقامت کنه حاضر کو مطلب دو کلمې ولرتا او دو په یوس کې الله و دایو دشي صلی الله محمد رسول الله صلی الله محمد رسول الله ف احناب وی د ویترنا مطلب او د سنه مره مره مکرش شوافیو کوم دلیل ګرځاوله داغه دا مطلب نو زه دلیل چي دي اقامت د ابو معذوره دسامت ابو معذوره او اذان د بلال فبلال کی اذان د بلال علی او اقامت د ابو معذوره او د اقامت د ابو معذوره کی طریقدا حدا دا حدیث نه ناقشو. په تنا په حدیث نه چې راغله اقامت دا صدا ذات په شجو ګدو به متوا. به دا کوو راغاو او دا توجی احناخذو حدیثونه چې ګندنه راغسته ده. وایو تطلقا ما. انبي قال اسماعيل بلغت ليو فقال الا الاقامه لان لفظ الا الاقامه بكثير شنو الاقامه في ترتيب الدروس الكذي اوكلي الا الاقامه قد قامت الصلاه الجلويليشي شوافي دا ديلتي قال النبي ما دوره قال يا رسول الله صل وسلمت على نبي نبي السلام ما طازان فقل الله اكبر دا دې کلمات الاغان پر کار دا چې د عبادت په منه نه یو شیز دی باندې او رکاوټ نشي پر دې عبادت کې را دې په اړه ضروري الله اکبر شالالوې غني کیس دې او کې څو په عبادت کې رکاوټ نشي او سنور ضروري اطراسي ارواحي اطراسي ارواحي پاترا هي ورو اخي دنیا دا راترا کي اور باندې به با ښه ښه تا ژوند او اخرت تبو دي بارا ژوند او اخرت تبو دي به چې ګندونو لگا دنیا دا راترا کسري هران بسرو كون جو د دنیا کي قالانه غسوب مشته ته دا هغه دواینه یاد هغه خبره جو وجهنه الله عبادت پرې زم ما ځکه سلو زره تکبير ورو ازم اشراق اربع علي بشرا کي اربعين څه کو نشرح کی اربعائی سے کمدر رکرز داری بیا مختلفی طریقی دی اعتقادی شرک سرور اسمانے فی للم په تصرف فی لعبادت فی دعا دارنگی شرک پی عبادت شرک الحکم شرک پی لوجود اور شرک سے کمدر فی استفاد تو اغیر پڑ سکڑو رکرز چول رکرز نشرح کی اربعائی رکرز بیار ضروری ہوا کباندفقل یقیدی اظہارو آپ دې څوکې ارشادو کې شهادت رسولي چې ارشاد دې خپلونکو ووځي وو چې کله دې ایمان دې بلاد بی رسول ور رسوله دا دې ګواہی ورکړه بداني ګواہه لا عمل نه مونږ وکاوه احيا للصلاه دعوت اذا ملنه مونږ ور په چهزال منم باندې پیغمبر مننه موږ کوما موږ له دعوت ورګو دې دو مه حسن او بیاغت خو سم ذکر کو چې کامیابی ده حین ال فلام د کامیابی ده د فقیر ګسکندرو تقدیرې نوې الله اکبر الله اکبر زه تاسو په پاتیو خو په صحه راغئ دا وایي چارې یې وی عالمې سپلیکې هیڅ وګالا نه راځو نشته د هغه څه کمندو ذکر کول او اخر کے پر لا الہ الا اللہ فندہ په دی وجه کې کنده نو دا کليمه په اذان کې راول نو دا رسول دین نو ورزې دل اجازه ته دعوته موي نا لوي دا نو دا نبی رسول سلام پرمات په خپل لګاو دي ذکر راي يا سوم سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اذان نبی علیہ السلام فزور کتبو غلو او قامت دیوولو زلو غیر ان او کنه یقول قامت الصلاه قامت الصلاه منغو ویل نه دا جداوی پرتی دا جداوی او دا نور وی پروگرام او د وسكون انا دی محظور علم او اذان سے مشارک کلمہ تن و جو منغو ویل تن مشارک وقالت يا رسول العلمي سنة الاجان فما صحم خد مراسه ونبير صلاة والسلام دا غب و سر پت بان الله سكي قد دا سي شف قتن مشر شلو كشر بسر لات سكي خيري وده سره سکون سکون سكي ملاوييي او كشر تتسلیف سكي ملاوييي او شف قتو ده زياده وقالت او دي وجنات علیمانوی جسو گل ما شمرا ونی انتولا بسرلا تکا کی دا؟ فضو برکت دو آلو ووانو اللہ و بل اللہ و برده آزانوی دیکیم ترجیر آلہ تقفض بی حما سوتا کا سم مطرفا و اول باواز کتا کی و بیا باواز وچت کی بی شہادا تو بی آزانوی که خیر پوری نفعن کانو صلاة السو دیکی دا مطلب تکویبو ان کان صلاه الصبح قل فصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم دغه ګډنه تټویب دی تټویب یوه سوچ دی او و سويو رجوع الهي کې و مثابه للناس ما رجو دا پالوغو رجوع الهي کې یعنی اعز دوباره کول یوه زله اعلان نمود شوې ده په دووباره بیا څرګوند اعلان کول نو دا چې ګوندونه تسویب دي څه شي تسویب ما ورتهار نه دی دا تسویب دي دووباره کول غوښتم څه شي دا راځه بیم اگر بیا و کم روگر دی حیان رفوگا حیان رفوگا حیان رفوگا دار سا طویب دی دویم صوب جامیت ویلی کی آزانوشی داری نپس ساداری راکائی او خلق و چې مجل را دی مجل را دی جم اتایا را جم اتایا يوزر تسوي به قديم نه قدیم دې به قديم دغه سحر په اذان کې اصفرات او خير من النوم يوزر لهوشه حيارس والا بیا دواره به توایي فصلاتو خیر من النوم په دا دواره تصفيد د اعلان نه اذان کې ده نه تصفيد قدیم نه د دې مقعل د دې اين د تطبیبی جدید دی تطبیبی جدید دی چې آزاد نشی او ورته هر یا سره نه ریبو د خپل کو امور او خدماتو کې مصروف وي یا یې بدل کی هو سکے مصروف وي او تر نه بیا کوم ری تو ورشي یا پرد یاځي ګمندو ورته بل شوے خیال او دا الفاظ مخصوصه و باندې ودی کو او داسی اوغو دا په مسروه نه رايته اکثر او نور علماء دې ته چې ګمندو به دکوې اجازه نه داځي ګمندو اجازه نه امام سبح رحمه اللہ تعالیٰ وی عوام الاجائز نه دی خواست الاجائز دی خواست الاجائز دی عوام اغیبانگوئے لیسکن بس راجی دی خواست و دینی امورو کی سوی مصروف ہوئی وکر جمع تیار شی وغیب پر بل دینی کارک مصروف تی وکر صرف اغیبانگوئے لیسکن جی جمع تیار اگر آزئی ودیکس خبرات دیشتے امام سبح رحمه اللہ تعالیٰ اور اسی گمنندیدہ فائل نی او د ساره بچمږي خوې تیمه او عمر رضی الله تعالی عنہ فزونو رسالت رضوی ازلی نور په دیوته یا صلات او خیر منو زګلا وخت درافتل سي دا راتیم کوم سفره په سوال شي د مزدبار پس ځان نه زص احوانا دا دا خو دا ورچو کومور دي داو फोकसوسی ان پاز او بحث کې کیفیت باندې په حالت باندې او بحث کې کیفیت باندې او په اغه طریقې کوم دیناتیک نه وان بلال قال قال لي لا تصوبن في شيء من الصلاه لا تصوب بنا في شيء من الصلاه تصيب ما ووازه کې الا فی صلاه الفجر ها جابر ان رسول الله صلى الله عليه بلال اذا اذان تفطررسل دا حافظ چې کله اذان نو ترسل کوي یعنی کلمات ځای ځای یا یو پر اذان کې ثورل کلمات و نشتاه داخلت سنت کې نو اذان کې نبي قامت کې اذان کې نو بس کې قامت کې ثورل کلمات و انګر الله اکبر الله اکبر د تعویض لپاره ورنوم تعویض لپاره ورغوتک ته ریس تاکي نو الله او باور شي غيص په ذل ربا نه زماله از الله دې لمځه وسي او څمک ثابت کو دې لام سره او تا خټک تا شو د شریعت په لیا سره و نن ما شنو نه الله اکبر الله اکبر الله هو اكبر الله اكبر دیکھ یو پرله نہ ورصال دا چې پرخ پر حرکت هواه پر پر نو پر حرکت درې زمذر صحیح ده که نه او شکاله کتاب هوا کو خوبو قدم تک مواقف شو او کلام چې همزه ثابت کین علماء ساکن نه هستیم انکار ساکن ایرواله مستقر از هرره که هرره کبیر کس مکسره جه کمنون را هوا و رای اسم تفزیل لی اکبر اسم تفزیل بانی کسران و رازی موم فتحا و اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر دی فتحید او قولا شما پرابانی وقف کرده نو دا فتحا جائز دا و لکر زمان جائزو پیگی کنا دا رنگی نہ ہی حالتن خلا کوئی حيا للفلاح حيا للبلاء اقامت ہوئی دا غلط تھے اوا صل لے حيا للفلاح حيا للفلاح ابو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ غلط تھے ہے گمان شون طریقے سے غلط قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ او حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه دا غلط دی حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه په هر جمله یو لفظ دی وقب دای و صلی برګې د ګمنونو نشته نه پایزان کې نه بي پامه ایله او اغان کې جوزا جوزا و او دغه کې وقت کاوه پر کلیوی را ووا قد خامت الصلاح قد خامت الصلاح حیال صلاح حیال صلاح لا حضر ده اذا قد ظن تفتر اصل و اذا خم تفتر وجل و ناذاری کا ویخامتی کا آردان ویخامت کرمین در دوم رات بکار ده چکی او صلاح دو اوڑایو خوری اور اوڑایوی خوری اور که او صلاح اوبس کی اوبدیو اس کی که او صلاح دس کی جو او دس لادلاشی مطلب دار ہے شی دم را تیم دا آزار اوے کامت پا منس کے بکار دے شوش ایفاکی دم را سا زروریات پورکی آو او آبا چاک گمدانو او درس پا کسی کی کوکی این او پیزل دسپاند را میڈ پا کسی ری بکار دے پس وقت سرمکس خوام ایٹو ننو گا دسپاند را میڈ پا کسی ری بکار دے دسپاند را میڈ کے جی گمدانو دکا دوڑے سا کولے شی قال شي مبدا موقيم مناسب البته استثنايات پکشتا تګیست صدریا طهار کې له ډیر انتظارو کې اسفیرو بل پج صحیح ده او کوم ماهم کې کومنه نو زور وربسيو کې ومسدا صحیح ده دا دي په پکشتاري حاضر ما يفر و الاكل من اكله و شارب من شربه والمواطسه كذا تقر القضاء او سیدانان فارېغې موف نه چوړه کې ته وي ی نظبلتون خل استعمالون کې ته موفې وي ذا د خل قضا حاجته ووو چې کله د داخل شي چې کممدنو بیا پضا حاج دي هغه او دسمماې ته نو اغا پې ریزلی شي به ک لکه کزا د خل خضا حاجته و داخل شي او دس با مطلب او دس مات کی او دس پکیو کی دو ما تیم پکی جکم نرو بکار رے فلا تکو محطا ترونی او مودرے کی سردیشی ما بو بینے زائر دادا شی صحابے کرام با شی لکتا چنسے تیم رانیز بیش کنا جی صب کی بود ریدل رو در دور وقوی دل کنا لکتا او دنبیر اسلام در آباتو سلے چیننے لکتا او سب سلام در آباتو سلے لکتا او دنبیر س راز پس پاراشیوس پای مولار وو نبی رسول الله پرتاویل چې څو کور زړه کور نه راوټله دی مې په اراده د ځمې په ترېف کې تاسو غريګې ما ناسي انتظار کوي او درېږي ما پلا تاسو حقا ترو نه کدن دا جوړ کړه یدا چې ګندنو سب کې ګندنو ناس کې خلکو ایوګنا او ایمان د صوبوره مصلی او درځل لرله او هغه کمدنو ګندنو لکه ویللی یا ککامه ته صلاې لری ویلي په دغه غې پورې د دې ودرې کی په بارې ریانو په جمعتون کې دا ساده چې څو وخت وکاله ناز دي امام چې ودرېږي په مصلا او مواظنې قامت ته پیل شوو کی او ککامه ته صلاې شروع شول ټول دي ودی بانینیلو سب رحمه اللہ یا رسالہ ری کردی را القول المبین فی وقت قیام المقتدین القول المبین فی وقت قیام المقتدین تا اصلا جو کور تم رسائل نیلوی ری ای کم شیخ بے پیر سو گوری آگئی کی آگئی ودی بانینی سے گمدنو باہر سکڑ دے باہر د مطلب د حی ست رادي چې دا لکه د ایمان د راتونونه مخکې خلک اولاړي ایمانې او کمرا ده غ را را و سره نهدي او پوره د د مخکې نه چې کمدننو اولار لال کېږي دددي په غلاه باندې په ایمان باندې لکهه کوموندهې پخې نه په دا د ده دا د دویوه او بل <سؤال> داې چې لکهې تنونتهې داې سروي چې مونږه تنږوته را ځې نه د د ون دا دادا عبادت پزان بوچکاول دی تا خوب قول اکینا چه امام راشی ویوی نی کرا روان نمو سالی طرف سا نوکا بیا او درگی تفونا جوڑای جوړه جوڑاوا او چې کوم وقاهاو ویلی دی چه قد قامت اسوالات دی او درگی مطلب دادے چه دا قد قامت اسوالان دی رستو کی گینا قد قامت اسوالان دی رستو کی گینا کم مخت درگی خبره نا دا قامت صدان درستو کی, کی دا نا مطلب درائیل ویلت آن زیادن نحار سے صدائی خالا مرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا حکمک و نبی علیہ السلام خالا مرنی رسول اللہ علیہ السلام انعزمی صلی اللہ علیہ وسلم فان بلال ایو قیمہ بلال زکندن ارادہ اکڑا بلال ارادہ اکڑا انہ آخات تدید اقامت وکیدید اقامت وکید نبی رسول الله انه اقاصوذئن قد اذنه ومن اذنه فهو يقيم صداي روز کمنو اذان کړل او چې تا چې کمنو اذان کړل هغه دې کمنو داو په تعالی را ده دی په قامت صلاۃ ده وګړه کې وه قامت صلاو یذې سرو کمنو دا په هو کړي چې په قامت صلاو په کوي دا وایز ته مې ګورم دا هر یو څو کوم نشته دا چې ته غاره ਸਰوډري ګټه کا ته ماته څنه غاره نه ببري نشته ان خاص دائن خطت زنه ومن اذن فویقین صدايور اذان کړه دې مده وې اقامۃ تمتی دا اذان چې هغه کو ایماثیم هغه وکی زکه هغه اول نه اراده کړی د کاجر د حصول په کاردار سره د هغه په اراده کې خلل واقع نه کری شي کاجر د حصولی اراده کړی دا په کاردار سره د هغه په اراده کې خلل واقع نشي په څرزکه هغه اذن کوو اذن صراحه یا دلاله اذن صراحه یا دلالتن امامتن قبول ته و چې ته څوک کار ته قامت وکړه یا دلالتن شهر د اقامت د زین افوا شو پیدا او وړي خیر د بل سوګوږي نو خبره نه ده دلالتن څړي دجامو میرا چې د خپل کی نام او دا بل ول شي اقامته په نس خبره کراه تندېه کراه تحریمی نه ده اقامته کی که اسس د بلور مسلمان ب ل په کېږي ې د ووجه په کار نه په کار چې کمونه نه او یا د حالې د برڅوکې قامت کولی شي ځه ف د میمرقالکانو مسللمونه نه قدون مدی نه د مسلمانان چې مدیېغال بیا تممیونه به جمعشرري جمعکیدن فایتحیلون لیسولا جی رتیم مقرر و مانزل را مانزل بیتیم مطایم تو چل اگستس تیم ممسکو ولیسو ینادی بیها احدن شاو بان نوی فتکلمو یوم انتی ذالک فدک یورن مشورو سوا فقالا اتفادو سنوی اتفادو مصر ناقوس نسوارا تالا رگوی ناقوس لرگی لرگی لر اول دات گمنو ناقصو یو لږی له اخلاص سوال دا چې ګمنه ناقصو تاریخ او تاریخونه ته علي ویل بس خو شپه له اخلاص کې نه شي شي تعال شي ورډنګ به دي اسو اوس ولې جره زغای وقال بعضهم قرنه مثله قرنه يهود ګوغو غوول اوس اوس راکه څه شي ګوغو اني اون چوي هغه یو قرنه سپيله کروه او په ریبه نشې بلې ورو ورو په یوه کې وګوروم او دا اوس ګور چې دا ستانګی چې دا باندې کولا کا دا پښمنو ټیم کې ځنه د ماسترو کیکی کی کرا او بو خوشاږي هر نامز لکهره دی یوه او قال عمر عمر رضی الله تعالی خو اولاتب سمع رجل ينادي بالصلاه تاسو ځه چې د صلاه نو مقرروي هغه د مونځ د اواز لګي دا عمر ذنود آوائل دا تفصیل قل دی رسول رویل کراروان نی اول خوب عبداللہ جزید لدلوی بیا عمر ذنوب لدلوی آغیز قرننا دا نبی علیہ السلام کا مشورہ ورسلا کدا سموندفہ رسیق ہوئی آغیز قرننا دا نبی علیہ السلام کی کو فقال رسول سلام یا بیلال حُم فنادی دی سوالات فاس آزانو کا تفصیل دی گرننا دی کرتی ورا د انتظامی خبرې ما دا وپیږو انتظار کوی ما دا وټوې وایم د انتظار کوی دا انتظامی خبرې دی سړي انتظامی نه دا ټیم مو تعین کول دا نشدنی مخکې مزنه کیږي که هلي و راتول سوي حاضر وی لکه مونږ کاروستا یو نیو انتظام د تنظیم لپاره ټیم څه دی په پرځ سره په نوو یو بج حاضری او ټول د تدیدل د بهر نه شو نه دی نو بس بایو بجو بجو او دفتر تک یا د چالتلو کوږدګي یا سکندره سمېلمانه راغلي دي او طلبه تاویر شیاو سو منت انتظار او په مېلمانه پیدا دیه اليم سوې تبق ويستو فکر لخير د شېلمانت انتظار او 2 بجو وشي مونږ نشینای مو سکی گینه د دې ته امور انتظامی ریږي رانه زاد غري البتا امام اقذبو حاضر سفارس کووده به مونږه او دخل کو سرايو وقاتو کو به ټ لاانموم په په کار دا چې هم دی ټ را شي خلک کوم د ټای را شي که مخکې را شي و غېږي او خلت په به دوله را د به مخکې ممسلاړی د ډیرو نو به مو شي لا شي که داې کمو هغ مخکې راغلی او ځرو سي رادي هغ د به ک دڅوک بیماری د تاه د مطوي څوک چېقدر د سرسمګول ببیماری تا سر بلې ممسی د تلیب شو هان ه ټم ل کړی کړی. دغه ستاسو خبرداري چې په کټیم ناراضي په څنډه پر رضا د ډول یوتیج انسانانو کله کله د اسکیلیشن کله ته ګیلی شو د فلومنت دلې اکيګم نه خبردلې کیدې ځار کاوي خپل کوټه چې ټیکټو شته موږه تاخوږم په محله کې زمون استاد ویلی نو په ټول محله استاد څو نه ودا چی چې کوم ته مخه مخه کړې او په دې نو شې ویزه زمان دی هغه سهار وو بجې مقرره ځکه چې مې ټیم بدللو چې بیا د پاره مو دو بجې کې زموږ والد ته وو او استاد یو مو دا کار وکړو سره موږ زموږ والد ته وو او دا وکړی چې راګر دې مسؤلدار شي له وګو په جنو مخ کې نکې وه هغه وو درته وکړلو یا د کوم څه چې له وګو نه مخ کې له فرصت راځي نه شي بلکله څه مې انت په ځل سره مې انت په کوم په دقه شانته د ب هغه او چې توه تو سره لار به اوپر څه شتا یو پر هغه وان که کنه حیتو کارې دلاره چې دا سره پوره پوري واغانه کارې دې بیا و مستنوکه شه یا مو سره مخ سناګه ټول محل دې دغه احترام که چې ټول شاګردانو په لوټ وروکو ټول داغه دې کم نه شاګردانو کدا چې ټول کې او فلک پہ نه تګي جوړ کې د ناراضي لکه نو کې نه و ان عبد الله بن عبد الرب قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا قوس النبي عليه السلام قال حكمه قدنا قوس تجول ديكلشی یعنی اوټاله دیا درو به الناس جميع الصلاة یعنی مطلب چې ګل د امر اوسوا دا نه دي د امر اوسوا کله چې ګل دا په ریسوشوی اوسوي رطیسوا صلاه ال کونش برکات هاي لښوا دا یې ګره نبی صلی الله عليه وسلم دا هلو سره دا سوچ لکن هر سرهته سوچو چې دا او ش سوچو نو تا پهبي نه نامون پیر ش به ماوانې او ز ګ دوم چې سری به ما شو خوب کې چې یخ مو ناپون چه سره ی تلا وه ن لرګي نپوسن کې یدي پهپ یا له ما نه تللی او نپوه او ماتهس او ش کوي ماته چې زهته خلک موته رابالهمه ډګ بهې وام او خلک پهسطته را اوممون له راابله تاله افله لو خبر دی نه کوم له خیررو ذلك تا بانېشه زیینواې فپول دلو هووهله کاله فقاله سپولو الله مکبرې د اخې په قذل اقامه چې ستار سووک زراالله ما له خبرو ز ب خوبي د نوبییر سلام ووي ان نه ل رو یا ف د سر شویر سلام په کان نه راېږي پهپ ام نه فېږي او لکه سره تق د چا تیر سلام د سلام را دا حېشا لله اولا دې حی په اوګګدي یو ف لالی احکامو کی مطالح مطول دی لگا دو جو دو خبرو المقصول تو مطالح چھے گندر و با احکامو کیشتا مطالح مقیشتا دو میں چھے گندر و چې کے لی دی چھے مخالفت تفیرق باطلو فشائر ضروری دي فشائر الدین کی مخالفت تفیرق باطلو سے دی دغه دې غزولو دا د کليدا چې او حضور باندې احکامات نه تایې دي تر څو وړي د تقریر د پیغمبر نه باندې غنه غلي کلي دا چې کاله کاله متیانو ته او په خوکه زنه الکاک او کیلا دا د دې شودې یو ثابته کېږي اگر څه عمل نه وي تر څو وړي چې تایيد د نفس داګه نه موجود نبی فرمایا کہ خبردار ہے جب ام القادی نے القاتی دنے القاتی نے گمنو کی دنے فرمایا اصحاب کو نبی علیہ السلام نے ان على رویا اپ انشاءاللہ اقو مع بلال پاس بلال سنا قال کے علیہ اور تو خ ہمارا ایتا هل اذل به فانه اند صوت منک جدا واسطہ کیز نور آوات الظالب كزرره فقمت مع بلال فجعلت أرسيه عليه ويؤذل به فقال بسنها بذلك ومر ومر ومر ومر ذا وهو في بيته يغفوره فخرجا يجرر للا أره اغرار وضر طهر راح كالشو وطهر طهر راح يقول يا رسول الله والذي لا تقبل حق نقل رأيزا بس لما أريا دارتك ومام بلاله نبي رسلام فهل الله قولي زما په میانو سره زین سوچو پهلاررهبولز په په خوب کیل کاکه په چې دو سره ېګ په خوب په سوچوي پهله بهټه په خو کې لا تمکهه ک کالار را بولزته کوي خو چې کله دی سره وي سوچ می نو پهې ای نو سلام حاموي وا به د کاله خه تومان نهوي سر لا سلام نو سلام السلام سر د سار په ټل کوې اوکان لا او باندې ته دې په سړې باندې چې لا نه اداه د صلاة مله راپاتوي پازا مخصولي دا نه او په سړې دې کله نه اذان نه ورسره راځي ثابت نشي دا غلطه تصېبي ممنوعه کی نارضي هغه چې کډرو په حالته پازي په حاله پرې کوي ترونو ارمان ملک برهوان الموذن عمر یوذن له صلاة الصلو ته موذن عمر سهار ماځله راوي ښاو او راوی او جذرو نه یم فقره الصلاه خير من النوم فامرها عمر مره وروته ومگو ایا دره په لای سور لا سار فاضان وکړه ته مطلب وې درته دغه تنځه لا فاضان کنو نه کې دې شریف په اذان کې را وېدو بیا را وځه وروته والصلاه خير من النوم عمر کې کې دې کې دې دا بیا بهره نشه په اکرنونا دا خاطا الفائد آو بیانا واجشی او تحریب پچیفت انتی خالت اپو گلتنی ریگی ویس صلات و خیرم مین النوم نا داد زلی زدین زیم نو باندن دکالا خو مخی رویت کرا نل مخی رویت کرا نل نومانو تاویو دا فاقی کیو کردوا انو بل زیمو آیا وان رحمان ابن سال ابن عمر ابن سال موازن رسول اللہ صلی اللہ انبيي رسول الله صلى الله عليه وسلم د څنګه مواظن واله حدثني ابي انبيان دي ان رسول الله عمره بلال بلال ته کوم ضه اي نه دا اسرائيلي فيروز نه دي چې کی دي دغه ته خپل وګوږي زمونږ پختو کې اکثر د جهان باندې ګرځول گئی پریږه دا هغه کوم ګرځول نه تا سره څه ځماګه ته ګرځول نه څوک تعوول واغتل الگرزاون د مطلب چې لار دې احکامه دي او رواي له ديږي صحیح ګانه جزال الارض فراشا ثم نضرب گرزاون د زمکه نو طاويه هذا گرزاون مانا خلق وتعال هو له یو دور زنه چره او يجعلوا يا زمان الله ظلمهم رواي رسول اوګلو کی کی هوګل اوګلو کی چه هوګل دا مطلب دې د اوګلو کی هو څنګه کار جوړ کچبان ورن وګغونکي دا ګټه تاوی دا دا چې تاوی هغه دا تاول د دې دورو ځان سره یګالو دا هغه وګغونکي ګټه کړي نو باندې د بهر اواز نه وای د خپل اواز ډیر نه وای چې اواز په ناوړه نږيږي فکر یې دا کله خپل شي نو تیری دې خبرې کوي دا کله خپل خبرې بختلا نو دې دې کې دا خپلې نوې دغه زموږ د fizy fizy خبرې دي نو دا که څنګه دې وکړ شي دا واور څه وباشي څه وباشي په فائدې ورې رہیه اني زرا سوال نو پختر په بانکي اغان کې روښه څه مطلوب ده چې تاسو وروسته راځي چې لاګندې فرشیه تاسو تلکا ته څه څه شهان شهوالدي سب راغ مولا تعالی فرمایل برازنه دله خوره دیوان نوم نړۍ په د اړوند د لویو د دیوان حکم نه راغلی شي ته کوم د حکم څخه او اذان کړه په صورت مطلوب دی خو مخصود را قصور شو او مصالح مرسلان جایز ہے کہ بعضان تی کمدنو بسوش شید او مقبر و سوک پانیو شید تو سعیدہ آیات علی اسبائیو کیو جنائے په شکینی گتفلی تی کمدنو بغرگنو کی قال انہو ارفع لسوتکا دا تی کمدنو ڈیر اوچہ تاؤل کی جستا دعواز تپارا ندی سارا تی کمدنو آواز سوچتی کی انہو ارفع لسوتک دا تی کمدنو کې اوچہ تاؤل کی جستا دعواز تپارا دعواز cua mm -hmm.